الحمد <تص> لله اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلیہ وعلا آلیہ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 وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيعة الردوان أنتم خير الناس في الأرض مایزतमंदو حاضرینو مسلمانانو اله الا الامین دی موږ تاسولا په پورو پورو دین دا عمل کول او دې له مود سمج توفیق ور نصیب ته مخفي جمعه کې دا الله زہبی د شیرته مبارکنا د غزوه تل حدیبی ذکر شورو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د مدینه منورې په مبارک ځوندن کې د کفار سره جهاد نکړي په د غزواتو کې یو غزا د حدیبیې دا, حدیبی دا دا الله حبیب د سوار لاسو سو یاد پنځل لاسو سو صحابه کرام و سره د مدینه منورین روان شو ذل فل فقطولو احرام ترلو اود الله د کور د زیارت او د عمره اراده هوا بشرکان د مکی مکرمه فلاره کې رکاوٹ جوړ شو او د الله حویوي د الله کور ته نه پرېښ تر دی چې دا ذریعه جوړه شووه د فخې د مکې او د سخې دښدیوي دله حوییم چې حديوي مقام کې دی ر شوو نو مشرکان او فلس فرا قاصدان سفیران را لېګل رسول الله صلی الله علیه و آله و دی کئ د دخول د بیت الحرام نا د ترتیب بوار دی کسان را لېګل دې اول کوم کسراله ګره نو دا اول بار کې د اهل علم سره اختلاف دی دې باندې کسان رولي ګلتا مقرز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا چه ده صلح حبری کی جناب نبی کریم علیہ الصلات سرا نو اولی دا مکرز را لے گله میکرز ابن حفص بے حلیس را لے گلے بے عروع ابن مسود السا قفی را لے گلے او بے سحیل را لے گلے اپدی ترتیب بانی سلح اختتام ترسیدی اول دا الله حبيب صلی الله علیه و آله و سلم میکرزور تراغ میکرب بن حفظ یو که چې د الله حبيب شیخ نووي فرمایله دا رجل غادر وی دا ګوره یو دوکبا سره دیتا سو دي ځان کوي زان ته خبردار کئ او دې دې ده دو کی وجداوا منزوش کسان زان سره ګریو چې مسلمانان به دې بي کی غافلای نو زب حملوکم <تصح> <تصح> <تصح> خلاخ <خلاح> فل حبيب <خلاح> تدا ش شهاب ورکلو ورګلو چې غفلت نه اختیارو د دغه وقف څوک ای باندې ولاړو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دغه پنځو سوړه کسانې رونیولې مکرستي او تخته دو ذکر الله حبيب چې دې صحیح کو نذک او فرمایل هاذا رجل غادر او بدین ابن ورقام راغلیو الخزائی دالالہ دا حبیب سر خبریو کی دالالہ حبیب ورطوئی انہو لم یأتی یرید حرما و انما جاء الزائر للبیت و معظم و معظم لحرمتی ویسا خدا اللہ پورت زیارت تراغلیو از دې کور د هرمت تعظیم کو جنگ تنه مرا غلې ادا خزاه قبیله غیبانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر خواو د کژ نبی ریسلام د نیکسرا عبد المتولف شرد د دې د شخص دوسیوا نو ککه په مسلمان او غم خیر خواو کو په کافر او غم خیر خواو د الله د حبیب د فرعون د بشنبانادو د فرعون او دی ترتیب بانے دئی کسان را لی گری پا دی ترتیب بانے دئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلمتا کسان را لی سره او ایسر خبری اترکی دی او واپس بطلل پدې کې اور وايي ابن مسعود الثقفي براغل دم در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره خبرې کړې د زینه مخکې خبرې کوي خلیص ابن القما دا خلیص د حبشه سردا او مشره او دا د زې بنیتهبیوي ال المته د د حج او دومرې او د الله د کور او د مناسیکل الحج ډېیر تظیم به کولو نو ډې د الله حویب شل الله عليه عليه وعالی وسمتته رالیګړ دی چې رویګو د الله حویب شل الله لې هذا من قومن ته الله هنا دا دی او دا چې قوم نه دد د حروماتو ډیر تظیم کوي نو داه له مخیله کو کوم وخان چه صحابه کرام وسو چې دا به زبه کوي هغېغاړو کې نخ وي دا د الله د کور دي نو چې ورته قتل که نه نو بس نورېکت د شو چې دا خوه چې د فمرې نه راغدي دا خو د الله کور ته راغ دي بس قريش سرهغه او رسول الله صلى الله عليه وسلم ترونه رسيده اقوم توي چې تاسو خلق د الله د کور نه بند وي او يا محشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عقدناكم آیو صدو عن بیعت اللہ من جاء معزو من لہو ولذی نفس حلیس بیدیه لتخللنا بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بین ما جاء لہو وی تاس رحموں پدی معاہدہ نہ نکڑے او دوسری مدد نہ نکڑے چی دا اللہ دا بندول نباغ سو بندولشی چی اغد دید تعظیم پر نیت راغ لے وی پاغذات می دی قسم وی چې زما نفس داگ پلاسو کرے دا پلا اللہ دا حبیب او دیجی سره آغی دی خالی والی بکوی یا زمونگو اصلاس و آهد و معاہد نشتا دم رسخ جوابی دینا پس اروہ ابن مسود اس سے او دینا اللہ حبیب ترہا ہے او دس خبری ہوں کی د کفار و غروبی په مسلمانان و چې چی اگئی دا سی ڈلی او دا دي او دا خلین ایو خبرو و تا په سباب بدن را صحابه هدايدا بدل نتيتا سو به وازي پری هي د الله حبيب دیوې نا ابو بکر رضی الله وروستو ولاړو ډېرې سخت خبرې دی کافر توکي ورته وي اوم سذر الله ان نحنو نکشف عنه صحته جمله ورته وی زدق پلو اغبتانو عورتو ستا ممبکی غمبر پریزو میدان کیا و تختوبا ندوی را سوک لے ندوی را سلاح مورتوی حازا ابنو عبیق حافا ندوی را کافر وی اماو لولا یدن کانت لکا اندی لکا فعتوک بحا وي سام با سره ته استا ناطيه بو بکر رضي الله ان تو كه چريا غنه ما جواب در كلي وي ديادمينات د فاريدا سي الله د حبيب غير مبارك ته لاس ورلو ا خبري بکول نو مغيره ابن شوبره رضي الله ان هو د دا سوقي داري د دا فار ولانو چې د الله حذر شکل هغه د توري په کانټي شو وال ویله ري كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم د مخ مبارک مخکلین اجلاس په میرن کټکړې دې ورته یې څومره شخصي کې ما سره رسول الله صلی الله وسلم خان در نوړای ابن مسعود الثقفي ورته دا شوق دی ورته تاسو آرنه مو ویرای ابن شولبا دې صحابه وګو چې د پلار د مور د تر د اچال حاذه د الله د حبيب په حق کې نه وکړې ندې ورته وای وای ای غدر وهل غسلت سوءاتك الا بالامس وید کبا زمخللا سو ينزل لي ستادغه خبر نه مگر پر دور دا مغیر بن شوبر رضی الله نو په حالت کفر کی چا سره مرګره شعر اسلام نو وخت کې د کفر خبره سکسان ورزا نتولی ودو دیار لسواڑه هوا جل ویگه پا خبر باند دیار لسواڑه پا خوب کی قتل کر علای اغار سیران اندہ اللہ حبیبی کار کتا سیدن نے کل افو مو غدا سی نشوئے لے کنی چیستا اسلام قبول نلے نو داغ دیار لسو مقتولینو قبیلی راپور تشوید جنگ لپاره نو داغ عروش ددت دل رو دور سوی جنگ مکه و یو د دې دی دیار لشو وړو دیت بز درکم ر د دی دېار لشو کسان دیت دا ډیر شیوبوې دو د الله حبیب د سره داس خبره وکی یو مو خو جنگ لنیو راغلي مو خو د الله زیارت او عمره سره راغلي نو دے او روی ابن مسود قریشو تا واپس شو او دا بگورا تا صحابو دی حالاتو لے قتل چی دے دی خبر سره چې نبی سام باو دست قولو نو داو دست فعبو با دا صحابو اکرام و جمگو چاہ تا ساس کے رسیدلے اپا مخبیر آپ کو او تبرکی پہ حاصلو لے اکلانی بے تکلی نو ٹھولو صحابو بلا سننی ہو لی او غلانی مبارکی بے پسانوانے ہوں مگلے کہ اوی اخت مبارک بو گرزی دو نو طول وفاغی بانی روا بے غصن نو دیکھ قریش تراغے ویا معاشر قریش انی کد جئتو کسرا ویز کسرا تملاڑم ما کسرا ملی دلے او قیسر مملی دلے او ما نجاشم کتلے و اني والله ما رايت ملكا في قوم قتل مثل محمد صلى الله عليه وسلم في اصحابي ما ده دنیا بادشاہان کته دي ما ده خوف کته دې له کس نشي دې پیغمبر دا برګري ما ده خلق کته دې ک خبري کوي دې کته کاؤ دس بی پا یو بل سره جنگو نا کئی کلار مبارکی توقیه غی تطورو لاسونه نی ولی نو دین اپس قریش و سحیل رو لے سحیل ابن عمر دام د دا قریش و د سردارانو نو ادبیا په فتح زموږ کې اسلام راوړره رفقو له اسلام یو وکله چې سوهيل <سؤال> را غل الله حبيب صحابو تهي قد سه له من من امركم وکار وژان شوره یو بدفالیدا یو نیک فالیدا خدای چې مسلمان دې شريعت په مسلو باندې کوئی وي بدفاليني ول گناهدا بلکه شر طرح شي چې دا ویلا سره سپير دې او دا په ما مصیبتونو مشکلات د دیوژنې یو د یو فالې دا روایته په دا شي میرا خلي مادي خوشحالي کثري دې ته ایک فالې دا په شریعت کې درست تا دا نو الله حبيب نے ایک فالین وی ولي او د بطفالای نشکړي باندې فرمایله نو دې راغلي او د سنح خبري شورو شوي ديري اوګدي خبري وشوي صلح پديو شوا چې لسکاله ب جنگ بندي وي او شکان بتا سومري تن راځي د الله حبيب له وي بل کاله راځي یو خگورا پدی صلحو شوا چلس کالب جنگ بندی وی اپا دی که ودا خلک په امن وي یو بلسر با ملا کې دا اپا کداخبرم وقتا سونا العیاغ باللہ سو کافر شو مون تراغین و مون بیندر واپس کاؤ او کپا مون کی مسلمان شو دراغین نو را واپس کاؤی وي. اوړ د سخ سخ شرتونونه دي او د نهلو دي نه کا تررج ان عامکه حال س کاال به وه پس ځئ مکې وکر رمې ته روان کالی نو بیا ودری رازيب مکه کې درې ورځې نشي جواب بیا نه ٿي رواي دا شرط نه و لګو او تاسو سره اصلي حوپتي کې کې به بندي الګه وړا اصلي حبر اړاي غطا اصلي حوزان سره نه راړاي ګور دي صلحتا الله فتح موبيل وي ان فتحنا لك فتح موبيلا او دا الله حبيب دا پدې کې الله دا سه ښه خير چې غنور خلکو زهد کې لذات لسی وا د سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اپدې کې نور ډېر له سن څخه سخت خبره نور شخصی سخت سختې سوچې خبرې پکې وې هغه دا خبرم وایې کلا صلح لکې د علی رضی الله نو لیکلا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه الله حبیبی لیکه بسم الله الرحمن الرحیم کلا غره مصلحت طاره د کفار و لوی لې شرطونه خلق تسلیم کی وچې مقصد دین وي ناقص ال حق الله خير ګرځي اروینا بسم الله الرحمن الرحیم لارفه لا هذا موږ د پیښلو نه ولیکو باسمک اللهم باسمک اللهم وليک تعالی حبیب رضا شو لیک دیویو لیک حرام اسواله علی محمد الرسول الله صل الله علیه و آله و سلم ابن عمر ل سہیل ورثویک منګ دا گواہی کولې چې ته الله رسول بیا خدر سره جنگی دومنا اب یاخود الله تو کور نه بندولیمنا تاسې باندې دی کې الیکا هاذا ما سواله علی محمد ابن عبد الله سہیل ابن عمر تم یو صحشرته هو سيد العالمين ورسله الله ده حكم مطابق دا خبر امم الليل ادي سن حق ګور مشورم نه ده شي کله لبر طرف نه حكم مشوره امورو غ امور کی جوهدی راغلی مشوره بک امور کی چا کی وہ ہی جو ول الله حکم راغ ناغی که بیا مشوری لی ضرورت پاتی نشو او دی که لوی لوی حکمتو نپراتو یو خو پا مکمو کر رمکی داسی زویفان زنانا ماشومان آغی ایمان روڑو خو کفارو پر خلنا لوکچهره دا اصل حنې شې او جګ شہروشل دا په ټول دلب شې دی شریف کې الله سوره فتح کې دا ذکر فرمایله فرمایي ولو لار یانو مؤمنو نا ونساء ام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 لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الٰهِ الْعَلَمِينَ وَيْكَ نَوِي سَسْرِ مُؤْمِنَا نَوْزَنَانَ مُؤْمِنِي پَدِي مَكْهَ مُكَرَّمَكِبْ چِتَاسُ فِي جَنْدِلْنَا کَ جَمْشُ وَرُوْشَ وَيْنُوَي بَمُدِلْدُلْكَرَيْوَيْ او دی د شادر دجه نه به تاسو ته خکان حاصل شويب یو وجه خداوج چې سله شوه بللي دخله الله هو في رحمتې هیت چېله په خپل رحمت کې وردن نه کې معهشا چاللی چې خوښه ش د سحې سره ال لاره کولا شوه پژور غنو خلک په اسلام کرا د نشل الله حبيب چې صلوه دي بي ترات لو مریت انو شوار نسو کسان دي اچه فتح مکی ته زينو 10000 کسان دي یلو کو کلونو کې څمر مسلمانان شفل الله وک شر دام مؤمنان د دي کافرون جدا شوي نو حمخما با زا ور کنےغه خلق له چې کافر دي د دینه عذابن الیم عذاب دردناک د دې کې خبره ته توجه تا تاسو غوښرو دی د کفار او پمنس کې د مسلمانانو وجود د دې کافر د پارم د عذاب دراسو نه مانیا دي کفار او په منځ کې چې مسلمانان دي دې پدې جړه دې پدې ممژونو الله په کفاروم څنګه کوي عذاب نورو دی وای کدی جدا شي وي بسمه با عذاب را لې کړي وي المؤمن وجود د کفار او په منس کې زاغیده پاره د دنیا وی باعث خیر دی لدي <متحدث> صلح قد عمر لوي لوي فائدي ويو خد دغه مسلمانانو د ویرو حفاظت شو چې د کفار سر خلک ملتو اوی کی شناخت نکیدو ځکه هغه وخت د مسلمان بمګیرا و د کافر بمګیرا د باقی پدې هټو ګټو دشمنانو کافرانو ګیون ګیره نه لخرل او دی سره د کفارو تا د اسلام لارکولاو شو دی د مسلمانانو سره خلق مل شل پا دی صلح کی و مدینه تراتلل او چون کی مدینه خو دار ایمان و دار اسلام و سید العالمین موجودو داغی غ حسن سیرت داغی غ بلند اخلاک دی خلقو تا لارکولاو کا حدیثونه وره ظاهرا یوکار کی بیزتی وی او دې عزت خاو نشته دا ظاهرا ذهن کی د یو بیزتی خکاردا چ سوار لسوا کسان صحابه کرام رضی الله عنهم دې پیغمبر علیه السلام سره بن کړ والله بدی کی عزت وغر ولله العزه وللله العزتو ولرسوله وللمؤمنين الله خپل <تصفيق> پیغمبر او مرګر ته عزت ورکو کفار څه شو کله ظاهر خبره بتاله د کمزورۍ وی و غیکي الله خير او عزت ګرځولې اته اعظم د پیغمبر هغه بولند سوچ دې بولند اخلاق دې وَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ مَا جَزَا نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهِ رضی صلحہ کے سمر سمرہ خیرونہ الٰہِ الْعَلَمِينِ خِيُمْ قُرَ فَدِيكِ لُوِي لُوِي خَلْقُ إِسْلَامُ رَعُدَا دَدِي سُلْحِ وَثَمَرَاتِ او دَدِي غَمِيوِي عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دام بیسر چیچا فتح کرے خالد ابن ولید پا صلح او ایمان را رو من سیوف الله عبد الرحمن ابن عبی بکر دابو بکر رضی اللہ عنہ ورشید طول ہے ابن عثمان ذکر ویلی یدخل اللہ فی رحمتی ہی من صلح کی یو سمرہ و نتیجہ سوا چلی شعب آرکی دا اللہ رحم و کرم و شنو دا صلح د پوارد اسلام سبب جوړ شو دیو جنا اکسر صحابو رضی اللہ عنہم دئینا فتحنا لکا فتحا مبینا مانا پا فتح نمکینا نکڑے پا, پا سلح حدیبی سرے کڑے پر آئی ابن عاظب رضی اللہ عنہو عنہما فرمائی وَيْتَعُدُّونَ عَنْتُمُّ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّا وَكَدْ كَانَ فَتْحًا وَنَحْنُونَ عُدُّ الْفَتْحَ بِعْتَرْ رِدْوَاد فتح فتح دمکیش رہی و بتاغفاتها فتح د مکیش میرے یودام فتحوا او فتح بیعت الرضوان دے شسوار لسو صحابه کرام دونه دلان دي د اللہ ذبیف شرف و شہادت باندې گیا اتر کو اور ابن عباس انس برائے ابن عازب رضی اللہ عنہما ذدی صحابو قول لے کہ ذ فک نہ مراد کو فتح مبینہ کی صلح حدیبیہ ادا زبانے غبن دلارے اللہ کو لاؤ کہ او اللہ خپل حبیب او صحابوت عزت ورکو اور علی کافر مسلمانان و قران و اور ایتو نخفل غل او خطابہ خبردار شو اڈا لے دے کو اسلام کے راڈر نشو او دې رزرخ فلص ال حماتا کا چا ماتا کا کفار ماتا کا د دې کیدا فائدې وی چې خدای الله حبیب واپس کال چرازیو بغیر د جنگ برات نه شي په دغه کال کو وردن دن نقیدنه د عمره پر پځې بقال وی ذيب دې دی کې ابقاد حیات وا والمستضعفين و باندې کم کمزوري مسلمانانو په مقام کبرمه کې ابن عباس رضی الله عنه انا و امي من المستضعفين زاو مور مم په دغه کمزوري کیو چې په مکی کې ګیرو حجرت من شو کوله بل الله سمري عزت ورته داله حبيب چې بل کال رات نو نزا د ابو جهل یو اغتبي او شفيروي ادا غپدي پوزا کي د سپيلو زرو کړايوا ناغم زل سر اوسته پدي کفار او نسندر او سا ور رجلما کي سردار چې په بدر کې قتل کو اداغه ذبح کي دو ته مکی له ورسو او د ایور له قتل او په حدودي حرم کې سکو ځکه دا یو مصالحه ده کافیر غصاکول زمون د دین یویسن الیغیظ و بیحمل کفار دا د دین یویسن مسلمان خوشالول د دین یویسن نو د دین دشمن سره د دین دشمن خفاکول سره دا زمون د دین یویسن نو داو خمزان سر روسته و حدیان و انکاعن یو خو حدیعو بل کافیر پی غصاکول آخري پدي با نه هو سکول او غره کې دا نو کلی کلي شوي ندا او با سي صحابه کرام ضرور سيدل اپات کلو کې ځان ويزل رسولو را ریسک رسو ان شاء الله ترتیب وار راه روان نه ندي صلح کي دا زاف فائدې وي شكل الصلح او نو بس صحابه کرام خپل خان زبحه کل او سرونه او خره و يو لې تقليف صحابه او باده د کچي دشمن مونږ الله کول نه نه او دا شرطونا غطول دا زیدنو منو لولی د الله حبیب صلی اللہ علیہ و سمی پاس ایدہ زبعہ او سرون او خرائے دا دمبر خبکانو یو قسم پانو سیدو دی سفر کدا اللہ دا حبیب صرا بیبیانو کی ام سلمہ رضی الله تعالی عنہاو سوکور صلی اللہ و د الله حبيب غير ترادن نشو خفاو اور اور ته قربانودي خفه وي ګور نه خلکو لمی وي نو چاډو نکل نا اور ته قربان صحابه صحابه دي می ملامت کوا وي په کار کې خژي وي احرامونه سره دی اوس عمره نه شي ودا کولا ول ساتان کار کړه یو فته په دل من دل کړي ادا الله کور ور سره بس پسو کدمه کې نیبری نو بیبی داسه مشوره ورکا ورته قربان تا سودا شو کوي تاسو ده هوای چې دای د قربانې یو کې او سرونه او خره الله حبیب یا مثلا زه بارو ځای چې خبره مکه خلو خانم زبحکا یا سرم اخرائی دیجی لزوگو لیکن دادا اللہ حبیب وغبی بیانه او دا غیغ مشوری وی اللہ حبیب بار رووتو او یو صحابی دی ابن امیہ ابن فضل الخزاعی دیور تسر اخرائی لو چاور تسر اخرائی ابن امیہ او د الله حبيب او یا او خان روسيو د چې نبی د اسلام یو کته چې سره و خره لو زبيو کی توليو بل لكن اصل یو بل تو خره دا یو مثال اکثر حاليان و تا اواز خلکو له چې مثال نی هر کال تکلیف جوړي لک زم احرام کیم او ته احرام کې اوزمږ عمره اختتام ته ورسېد یم یا زمږ حج اختتام ته ورسېدم او اوزمږ د سر خریل وقت ته زمو حرام کېمت نه حرام کې د احرام کې تا ل شر خریل شم او تمال خریل شي مثلا ملک او شوي دلته ګور صحابه دا ذکر چاپاکي <سرح> سر لړن کو او چاپكي سرو خړې لدا الله حبيبي يرحم الله المحلقين سوک چه سر خړاي د عمره او د حج نه پک نو الله رحم ديوږي قالو والمقصرين ولدا الله حبيبي دا سوکي لنداي ديلم دعا وکنو بے پردېم جنم يرحم الله المحلقين پس سر خړاون کو دي الله سوکي رحم ديوږي قالو والمقصرين نو پاسالورمز دل د الله حبیب ولی والمقصرین ویدہ صحابه کرامو له تاسو وک وی هی شه دا, دا ایوی حکم د استحباب د طرفه ده یا هی په دې امید سوچو چې بو هو راضی او د اصل هغه منسوخ کیږي څه پوښیږي به خبر روان دا وجوهات له باو ذکر کړي او دا د نسخ زمانه موضوع پیغمبر چې موجود وي نو نسخ راځي د نبی د وفات نه پس حکم هغه کې ناسخ او منسوخ بیا ني نو انتظارو په دې دا دا شي کول نو دې په فکر کې بالکل مستغرب او دې لوی تکلیف ورته شي نو بدی اعتبار باندې د شوک اور تا چراغې دي یا غزوه الفتح کې د الله حبیب حکم موکو رمضان وی روزي ماته کوي کې جروجي دې زم ته دشمن له ظلم څخه گرمی ده د حجاز مقدس له دشمن سره جنگ څنګه کاوي نه هی ملن روزه ماته ده نو دا اللہ حبیب حتی شریبا فشریبو دا اللہ حبیب دا او براوڑے شوی نو چاییو اس کے لئے صحابو وردوکا تن نو عملی لی حاس تراغی ټولو دا کاروکو او تولو صحابو سرونه خریلیو ویدوو صحابو قصر کرے عثمان ابن عفان او ابو قطادت الانسواری رضی اللہ تعالی عنہما دی دو سکڑے دی قصر کڑے نور و ٹول سکڑے نور سر خرے لو اللہ محجم ریل عبوزہ سر زمونگا نو چی سر خرے ہے اداسیم کوای چی کل اللہ حجم ریل عادل ریل یا سر لک پریز ہے زمونگ دی بعضی مشرعان عادتی جیدی دینا سر خرے یا سر یا کسو اللہ دیو بخی نیک سر زمونږ دی محلے ندغه حج د کولو لرته نو شباب وزي خل نه ل سرخه خره مولا تعال ته سفر بس مال فتنه وشاره ل ویلی نو نو سرخه دغه امره مساله ده کتلاری او بس حج رجل دی ته مکه نو سر دیو سفرینو حج نه بس پاتیشي نو بیا اهل علم لیکلي قصر بهتر ده پدینیت ير او زما او بروک او په دې وروزه پخ حج ده نو دور ځکه خسره ټوکيږي نا نو دور لنکا چې څو عمرې کې د لنکو بیا او په حق کې څو کې حلق وو کې نو څنګه ځکه اهل علم بیا د قول ذکر کړي قصو په داسه حال کې عمرې لا لاړو چې حج ور پسې نه دی دیره نو بیا ورته څخه به تر دې قصار ورته به تر او دیکی بورا فیدیوی دے احرام نکولاوی دل <سؤال> پسر سر سر بازی. دیکن ایدو امری احرام تڑلیو. او یو بلتے سرونو خریل. او دیکی دا فضیلت مراوی د خریلو پلندولو فضیلت دے. بلدیکی دا مشوری فضیلت مراوی دا اللہ حبیب دی بی بی سرسو کا مشوریو کا. او دیکی د دی وی دی او لوی شان نو نه څومره لوی عقل الله دې تور کړو پیغمبر د غضب په حالت کې خېمه نه راغی خو د دې په مشورې هټول په پریشانی سښوا تا ختم شوا دی جنا امام الحرمین وای ولهنا امررات نشارت بررائن فاسبت الله او خله و ماله پته نشته شي او ځنا نهدي په یراه مشوره ورکي او حقته د رسیدې مګر بهې سلاممه رله او بعض لما او د د پهېقول موښذ کړي و د موثال سلام لورديلو یا اابتسته اجر ان نه خیرره منسته جرتل قوي د شعیب علیه السلام نور د موسی علیه السلام بارک والده محترم ته ای سماوالید د موسی علیه السلام فمذرو النساء د ګډ بیزو د سرولو د پارا ان خیر من استاجرت القوی الامین وارثا غخانه چې تی په مزدورین اسلام موسی علیہ السلام دیو خدا قطور دی ب ضماندار دی وي مزدور کی د وصفه بس دیو لا یو چې کم خان لېني چې په دې قادر دی چې مخیانت نکړي خو بعضي اهلی المداغز طرف لږ جواب کړي چې جو امام الحرمه ادا امت محمديه یادې علی صاحبها السلاة و السلاة اذا اخوضو بل امت خبر ادا دا دا امت خبر ادا بلدی که دان از دا عمران لا قبول اکا باز احل علم و تاریخان لیکلی li... ویدی جسرون اخریل سوار لس بینزل لسو سو کسانو اللہ یو هوا را والو زول اللہ پس اپار تا ا دا ویختو چت کل او د زمينه هل زمينه حرم ته اورل دا د عمره څخه بلې دون خواسه چلو کو هوا هوا رال او غتیه زیلید صحابه او د سرونو مبارک ویختسکل پور کل حرم له او دا عمره اگر چې عمره نشوازه کا دا د الله حبیب حبيب دایخواار عمل قبولو منظورو خو دا مره به شوه ځکه زمونږ غمره ل سلام سلور مرريیکي سو کړي لور مر کړي او والله نهده ده دا, دا. دا کمې چې چې راوااپس کله ووي نه به را ځئ دام ده دا. یومه مقبوله ده دویم امراغا وچی عیت عمرت القذوی وئی کال نفس و پوم کال و زکا کال لالا حبیب لارو اغیت عمرت القصاصم وئی زکا دا آیات پا دی عمرت کے نازل شوئے الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص دیت عمرت القصاصم وئی ادریم عمره د جیرانه دا جیرانه یا جیرانه اب حنین دا فاطمه قالوا او سلورم عمره د حج راوا د الله حبيب د اهل علم او د محققین او پرنسبانه قارن ایویو لبیک الله او محججا و عمره د پیغمبر علیہ السلام سوم ریکړی وای هلو رم ریکړی او د لاټو دی فضل قاعده کې پس کې رمضان پسې میاشت شوال وای نو ور پسې ذیلقعده دا لاټو دی عمره پس کې وی ذیلقعده په میاش کې دی ذی الصلحه کې ګور کفار ډیره سختي وکړه او صح صح شال اللہ په حبیب باندې مقرر کله ولہ د عزت یو سبب جوړ کو الله سو کو یو سبب جوړ کو اپ دې دم روح کی داسه شوق ندی شي الحمدلله چې هغه مرشد شي یو کافرو ته دلاری اپ دې کې دیر داسه شي شي مسلمان شي او راغلي دی ځکه حدیث راغلی کوي چې ایمان او اسلام د زړه دی ویخره ورکوشي دا بدن کې ټوکړي ټوکړي کو کنه په وحو کې په دې وینا کې په ډکو کې واغغل شي بیا اسلام چې سره وزي چې کله له ورته بشي عمر ابن عاص رضي الله عنه کافرو وله وان وی ته کولو یل بدی پرېږي کوفر کلمہ په نه په خلیوې کله کې یو کافر مړ کایې چې ځان له مرنه بچ کوپ ا پخلري ور سره د کوفر کليمو مناله په پړګي په ایمان مضبوطی دا جایز دي ه کته وي چې بای ټوکري خو مې که پخلم نو عام نداي مقام دی نو نبي رسلام ته سوکراغه و عمار خود کافر ور سره خبرې و باندې الله حبيب و نا سوال نبي عمار د سر متر خوف ري دي مان ډخشه ایمان دا پړو کو پرو نو په واخه خل مل شوي اکل چې ایمان رډت ور کو شو دا به په ستړي کشن د دارو جنا ابو جنډر ابن سرهيل رضی الله و نو بوخاري شریف کې راغلي صله لالي کرا ادي کې د لشمي د مازن په بيړو کې او تاسو سوچوکاي چې په بيړو کې به دې د ميږي په څهرام راغلي د دېس له ام د پاره خلکو تکلیف نه دا مونږ باندې ځکه دا چې توجو دي چې په آسان راغلې پکه وشي شي سړې ټکرې اومو مي ا پکه وشي مال او جان لګيا ورتس شي اور سړې محبوب دي سړې راغه او ځان مسلمانانو مفکه ورغرزول نواد د پلار سہل وې وېدا ولا خبر د جماعتا طرفي صله کړي جماله به واپس کړي نبی رسول الله مه لمغ لالي کلم مکمل کړي نه دي ا دې نشو دره واپس کولی هغه د صلحونکو لږ دی مسلمانانو ته ما بیا کافرولو واپس کوي او شو کیداله حبيب چې کوم حکمتونه قاتل اغول جانا په دې صلح کې دخکار او دا صلح چون کې دای دې طرف نټول نه روا شرطنو نو صحابه کرام طول پھلوی پریشانئی کی چوی سیوا د چانا د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د کمال ایمان <سؤال> او د لوی فضیلت رخلا د دوی د لوی فضیلت رخلا نو بس دې واپس کو کفارو تا او دل حبیب تا پته وجيده شاز لته اسلام ورکو شو دا پروتاکول او په جېلونو دا په دي خبرو کله اسلام رضی او الله بده د پارا سلا را جوړه کی تر دې چې د صلح حدیبی دوران کې ابو وسیر الشقفی رضی الله عنه ایمان راړو او د مکه مکرمه نن مدینه منورې تر نو کو فارو شرط مطابق یو دو کسان رو لے ک یو تخنے ابن جابر وईद بنی عامر قبیله نا یو مولا چاغه سب کوثر نو زادوان کسان را ل او مشرکان اور علی گریو چې د مونږ د صلح مطابق ابو بصیر رضی الله نو ایمان روړیدا به مونږ ته واپس کړي د ډیرر و خ د لحبي ورته ما سله کړی الله بس لاره تاله کی کې دی کې مونږ او تاسو لمخ چې زمونږ داسې پې غبر چې د کافر سرهسه خبره او لوز اه کړی که نه نو په غیم داسې کلک او مضوط ولاړه دی او هغه لوز او اهد دمات کړی د د دد لاړه ذ ذل حلیثین اپ لدید مکلک جری خڑے نابو بشیر رضی اللہ عنہ پکید یو کافر ل ویستا ادور غساجیب غنتی سورا ما خدا زیتور شتن دل زریغم خوشحال شزری دتیک کی نارویسټ وی او کنه را خڑے را کرام مضبوطه صورت ما پیریلی تجربې کړي دیامه پی تجربې کړي او چون کی کافر وی پدی بد او سوده خزرج دا شرو نواب اوس او حضرت د مدینه ا غدو مبارک خاندانو نو چې په تکلیفونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیور کړو او خپل بچو د شهادت نظراني پیش کړی وه د نبی یو یو حیثیته کړو ور کړې زه دا څه لګا لو خيږي بس په جیوی غستتي نو د هی دی دې شروعالو حتا براده د خویا حق او هغه بل بسرا من دک مدینه منوره تا الله حبیب توي دا سړې هډېر پياره نه وي و زم ما مو جلو مان بس وجلې شوي حساب او دي کې ابو بشیر رضی الله نور او تا الله حبیب توي تا خپل خبره پورا کتا خدا سوف ور کړو دا الله حبیب یو جمله وی وی لو امه مسحر حربت وی تا جب دی مورد د لار ده خود دا ور لړو دې پس دې دا چې څو خرابانه ما ته گیته غږه ورته پښو چې بیا می واپس کای نو لاړو بس و تخته او د سمندر په واړ دې رسو اول ته چې غنور مسلمانانو و او رې بس نایبم چې را تخته دې سره به دې را او یا کسان ته جوړ شل اصحاب یو یو وردا سیکسو روغ روغ کل لکافیو نو دای کار سو دای ج بوار در چي د کفار و شامت قافله زي نا غشړي به قتل کل قافله به ول لټلا تر دي چي په کفار لاره تنگ شوه په با کفار باندې الله رې تنگ شوه بے انتہا پریشان شو نو دا الله حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلمت خطروں لے گلو اداوی گرد چاپا مارائی دے جنگ ابتدا چاو کا ایک علی دشمن پڑے رزور کرے کوئی مسلمان انہوں مخامف کی گئی اور نڑائی کیئی ہے نو دے والا جردہ ناس پہ اغمان امجود حرام کرے تله یوځي کې ټک ور کړې کله بلدي ګور کې لزام پټ ساتي چې کو دشمن دمر حضور کې که مخامخۍ کې ونړای کې دی د دې شپه مار جنگ ابتدا چا کړو ها ابو بصیر رضی الله تعالی او نو بشر خان او د الله حبیب تخت ورو له غلو مونږ طرف نا اجازت تے خطا صدا کسان سو گئے زان تے رو گوڑے جمون کو گو تے نسو کافلت لیشی اگر سو تجارت لزی با او کا اغمال تے لٹکی نو خد جناب نبی کریم علیہ السلاة والسلام چھ رو رسیدن ابو بصیر رضی اللہ عنو چھ ددغ کسانو امیرو نو د کدن شورو دے فو تی الکتاب فجاء لا يقرأه ويصر به دي دي كدنم خط ذي نهره فاصفروتو لوستريم ازن قد انا مشعوره خط ذي نهره فاصفط اشعوره بروازكو نداء دي صله وبركاته او دعاه الله ذحبيب اغلىي فهد شد طبعه بالدنيا فهد دا غير تجربه دا دې سوچ دې فکر د الله د حبیب سوچ او فکر ته نه ده سيګي الله دې مونږ او تاسو ته تا د خپل پیغمبر تابعداری را نصیب کړي او دا وی په نقش قدم د الٰہی العالمین مونږ او تاسو روان کړي زمونږ او تاسو ټول خیر د خپل پی غمبر ته صحیح اتباع تابعداري کړي زمونږ او تاسو د ټول امت عزت دخ فل نبی د سنتو, دا سنتو مطابق شي زمږ شکل زمږ اخلاق زمږ ظاهر باطل زمږ هر یو طریقا داوی د سنتو مطابق شي نن پمږ چې زوال را روان دی موږ د خپل نبی سنت پریح امږ عزت داد کفار او په اخلاق او فصیرت او صورت کې غمایزت مند جوړ کړي ولل د خپل نبی د اتباع توفیق موږ او تاسو لرا کی وشل الله تععا الله خیرې خلقيې محمد نلی واشخاب جمعي الله زږ د ټولو خااتمه په ایمان کې یا اله خللا لمنه خااتمه زمونږ د ټولو په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ واللیدنو ته اوسولو فروو ته مړژوندو حاضیننو غابینو تهواړه او لوی بونهونه ماف رب کریم په پوره پوره دین مونږ ټول سره توفیق راشيکې الله دې ار کې سمافتونو نموږ او تما عام امت مسلمه په حفاظت کې وساته الله دې تمام اسلامي مملکنو حفاظت وکړي او د هر کس مفسادات او بدمنو اختلاف او پریشانونو نه رب کریم په خپل حفاظت کې وساته سوم ربي ماران دي الله تشفاء كامله عاجل ور توور نصیب کي باقي بيمارانو د دعا درخواست کړي دعا وغوړي الله کوم کورونو او سپطالونو کې بیماران پراتي دي توور ته پخفل رحم او کرم شفا كامله عاجل ور نصیب کي نومو بازيونو نور د دعا درخواست کړي الله د چاس سديني دنیوي حاجتونو ته اله تر سره کي هټو دي پریشان اي رب كريم خطو کي اللہ دا خبر قہرہ و دا غزبنا او دا ارکیس ما فتنو نمونگا ٹول پا خبر امن و امان کے و الله اللہ دا خبر قبر زن کا دن او ساد ملاکات فکر زمون نصب کے اللہ زمون دا, دا تیرو مردہ ٹول گناہون ماف کے او باقی چی سم رجون پاتے پا دے کې دیکی ته الہ الالمین سی سمجھ او دا نیک و آمال و توفیق را کې کے ربناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنا وکنا عذاب النار اکتیس مانے بے انشاءاللہ روان زمونږه دور تفسیر انشاءاللہ شروع کی گی اکتیس مارج بانے دابا شاہاند شابان میاش داخل ای مونگو ارتدا سیس ایساب کنے دابا تخمینا وم تخمینا شابانی دینب زمونږه دور تفسیر شروع کی ولو <سؤال> سنه اراده او کوي چې الله دې کتاب کې موږ تاسو کېرو او دې نورو ژوند کوم دورې شروع کیږي ټول د پاره دعا غانې کوي چې الله د قران شریف ویل تعلیم او تعلم زمونګه او د سما محمد ته پاره لکه څنګه د خیر او برکت کتاب دې الله د خیر او د هدايتي او زريو ګرځي صلی الله علیه a